ان باون الرحمن الرحيم باو یا لا کل شرف فی المصیر بے باب کی داد ذکر کر گئی چکلہ سو جہاد تضی یا بلکم ذ خیر سفری لک حج و مرشوا نپکار دے چکل دے پهچت توړړی باندې شي جی نپاوہ کی دے الله اکبر وای طاقت کو زیګی سبحان اللہ نبی علیہ السلام <سؤال> مامور انده ذکر کړی چې کله واپس ورغزا یا حج یا عمره نن ځمکی پهوچت ایسبه الله اکبر ذکر را کوي او دا دعا وکولې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد على كل شيء قدير عابونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون صدق الله وعده و انتصر عبده وهزمت احزاب وحده ہاں جی باب ان پیل پیل باب کی اذنی فی القفل بعد نہیں باب نے پبیاں دی اجازت کی تو کی دو کی پس نہ ندی بام مقصد دادی چه اولا من را غلیوان دا اجازت وختون ها چنانچی لا يستازنو کاللزین یؤمنون بالله والیوم الآخر ایجاہد بی اموالهم وانفسهم واللہ آلیم بالمتقین انما يستازنو کاللزین لا يؤمنون باللہ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ پدایات کې الله پاک د مؤمنانو صفت د ذکر کړو چې دوی اجازه نغواړي د جهاد کولو نه او د منافقینو خو یې د ذکر کړو چې دوی اجازه نغواړي په دغه وقار شروع یې د جهاد مڅل برواني سبق برواني او دوی اجازه نغواړي کوټه وځي دا مسلمان چې دغو چی دے با دا جہادنا ایزن اجازت نوالیو دا منافق دو چی دے با دا حکم منسوخ شو او ناسیخ دا دیده پارا آیات دا سورة نور دے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولیه و اذا کانو ماهو امر جامعین لم يذهبو حتی استعزنون که اولا ای کاللزین یؤمنون بیاللہی و رسولی چی خیناً مومنان اغدی چیمان پا اللہ پا رسود او چی کلا یو مشترک کاروی نو باغا مشترک کارکی دیو نزی ترسو چی دیو اجازت نئی طلب کڑی نو دین دا معلوم شا, شا اول کې یو کار نه تک اگر چې اجازه تی منه او فرصت بیا تک اجازه سره چینه چاو ضروي مداري اذن می لاوشو نو وی آیات د سوره نور ناسخ شو د فار د آیات د سوره توبه عبد الله بن عباس مدغت تفسیر او کلا لف عبد الله بن عباس رضی الله عنہ مدغت تفسیر او کلا و دیتا سپویش آلکانو لیکن محاقیقین چی کما مفسیرین بی آغوی جی بڈی آیات کی ناسیخ او منسوخ سی شای نشتا اگر د آیات د سورتی توبی زان د آیات د سورت نور زان لم د سورتی توبی د آیات مقصد داری منافقین دیو پاول کی دین بی علیہ السلام سره جوړ شو د جهاد د تک د پاره شکلبا موقرانی ذیش ور جنگ نو دیو بیا د تر قربانی کولې او د میدان د جهاد نه با واپس کېدل مؤمنان جنه خودا کار نه کولوت جهاد تب هوا ته مقابلہ به کولت راخره پوری د میدان د jihad نا او اجازهتونه دی وختل دل خپل امیر پری او خپل مشر پری او دیو تی دی راځي دی. او اینده صورت نور چرې دغه تعلق د دې سنره هغه تعلق د دې سره رې کړې مې جست واځي درس درت احادیث در رسول الله وی نو مومنان د منافقین او فرق پری کې دیاله منافقین د دروغ او باندې شانی جوړی او زی کورونو تاو ده سي پټ پټ دي به تپوس دي پټ هر سبه دروغ باندې اهر جو مومنان دی او صحیح مفہومی شنو اول دغه اجتماعي امر نه او کبل فردي او تقديره ضرورت دی او تراشي او زروي اجازهت غواړي نفس د هر یو درشه باره لم تفسير نه کې اختلاف امانه خبره ایدی مخی را غنا ذکر بجا را سابیتی گی تیر جا را ذکر چلتا یو کبرو علا کل شرف من الارض را غل و نبیانی صلاة و سلام چیزا دری تکبیراتو اندی که نبیانی صلاة و سلام فضوروی نه نتالیم نتالیم نتالیم نتالیم او او شو هغه ذکر اجتماعی شا سرون و ایه را غنڈی گی او پزان و اجدون ناگی ذکر دلتی کنی جا را ذکر خود اگی دغه کم دینه صاحب ديږي ورته کې تتون کم دینه کې صاحبي دي او عبد الرحمن مفعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته اندلوري جماعتي خلق په زور ذکر کول زج الناس في المسج زجتا اور دیدہ بیا دته نه میرے سلام دي حکم نه ده تبعاني روایت کې پچی خبر راځي مشتلی مشتله و چې زي بي دې با مقداره چې کله امیر د مجاهدینو تکسان لره یو طرف ته الیږي د غزاد پارا او الږې دیو جهادي کاروایي وکړي نو کلم جریو تسا پت حاصل شي زر تر زر تعمیر د خبرولو د پارا تنظیم کول فکر دي په سر د پاره د امیر صاحب د خپل پد انتظار نه بچ او هغه ته اطمینان تسریح حاصل شه باغ په میاسه تل بشاره باغ په بیان دغه غلو د زيريور کول چان دا د سلسله کې د چريز جمهور روايتې د خلکړې جماعت نبیل اسلام فرمایلی الا تريحني من ذل خلاصه اې تمالا حرام نره کې ذل خلاصه بوت کړې نه مانا دغت ترغلینا مدی راغلو او اغیی وست وزوالو او بی پت اپت چی وصلای دا احمس قبلی نبی علی اسلام تولیگو شتا کنید ابو ارتاتو چی نبی علی اسلام نزیر یورکی تا دیس ایمان بخاری دا گر تفصیل ذکر کرده چی زیل خلصت چی وان دا نوم دا یو دا او دکدی و دیو مندر و یمن کی چی دا دا خسعام قبلی یا دا دوز قبلی دا پارو نبی رحمت سلام جریر بن عبد الله رضی اللہ وترنولی گلو هغه مقرر کړو نغدان سر 150 کسانو واجب تر او عربوت کډاو من در وران دې دې بوت کریمم کعبہ یمانی او کعبہ دا با د مخکې باتهک میله ده غ دا چې کله څوکو تا له راړي په زیې کې د خوشحاله ای د پااره سو کول په کار ک مستنی په د کارغېمالیک له سره نه چې کوم وقع د طبک په موخ شو وه مخاری کې تفسییراً او واقعه کر ده ایمامي ترمیزی هم زیکر کړي ده ن نورو اقیام شورا قائن مالک ویو نبی علیہ السلام چکلو را جد سپانا شروبی کولا پا جماعت پاکیوی دو رکا تا من سوگویو کنا سوخ القتا اوگد حدیث کنن بیان کو استاد زمستانیب اکی چې دی چی نبی علیہ السلام مسلمانان دا کلام زمگدریونا قائن مالک مرارت بن ربی حلال بن قمی تردی چکلو اگد شوک مابانی دا او دای هجران دا مسلمانانو تنگشی نسان وقتم قدیوال د باغ دا بو قطادا او دا بو قطادا زمان ترزویو ما بی سلام واچو زمانی پا اللہ تصمی ما ونید سلام جواب واپس نکو بیمونزو کو دا سار پا سارتویم تپا زرستم او رز باندی پشاہ دا کردو نه زمانان ما وردل نیو چگون کینان چوئی ای کائن مانک زیر اوالا نشکل نماد آغاواز وارودو چه ماله <سؤال> زیر راکو نزادو له سو بی یا سو بی مخفل دوان جامعی غیتویستی سو تو همه ماغا دوان ورواو سوالی یهودتا روان شم تردیج کرداشو مجموعات تا نبیلی سر ازم ناسون پاسدو تر ایبن عبدالله عبدالله چرامدی والی تردیجی ماسی محاسفه و اپلاموالی هم بارا کې کراک نی زیری کتردی جوڑا ورکانی مرکوالیش کارم خجی باون پی سجود شکر پاڑی پا بیان بسید دیر شکر کی دام دو وقتی باف سرا مطالت خبر دا شکرد تا خبر زیری خبرداشی نو پا دوخ کی شکریا پتور باندې صدق کول موستوال دا زمبن شلا وجهانې کې باب ابو در سلات القسوب کې یو باب راش بابو سجود اندل آیات پره رئیس حوادې ترازی حوادث له کنورتور شي او مهیتوره شي یا ذل ذل راشي هوا غاني جا کړې راشي په دا موکبه باندې موستوال وکاري دا باب د اغي مقابل نه پر ایمان سرا چکره دا خیر سا خبر راشی نپاوخ کی هما منسکوال پکار دی اما دا خبره چې دا سجود دا شکر پا قدسیده کول دی او کنه نیمام شعفی احمد او صحبه نوی دا مستحب دا سیب سیده کول نور تفصیل به انشاءاللہ غزی کرا دی ایمام آب مالک ابو حنیفا پنیزبانی مستحب نا با دیوی دنا دواج با دیوی سره جاییدنه او دریم خپل دارې چې امام سي داوي ها چې نمزي سي د دې نه کې بلکې برکات تبون دي پرې کې شفا جوړ دا وګر نه هون رويته غوته بيلي ترونو کلکاي شاندارې چې کل وراغه نبي ته امر سرور او بشيروي او شالې او امر يا بوتذير ورکوښ خررتا جی دندو پریوتو باسي د ګونکیش پرستون کې غز الله د پارا حفیظ ابن قیم رحمه الله د نبی عليه الصلاه والسلام د سجده تفصیل کړه ذکر راځي خبر نبی عليه السلام ترا غلري نبی عليه السلام چې محمد صدیق کندي یا ابو بکر صدیق اکرمه السلامي کزاوب د قتل نه خبر شو یا لري دهو چې کلا د خوارجی د قتل نه خبر شو دا او پد هو ته سیر شو او ابن سودای د مرو د مینرایو سټیشن اوخ کړه ما علي رضی الله تعالی او تره نو ست دې کړي و ایمان ته وی دا یی مطلب چې مونږ دې کړو نورای په ظاهر مخمونی چې نفسې دې کړه اچھا بھائی باب رفع الیدین کی دعا مون ممک ترشت ممکن نستعص کو کی نئی دا حدیث ته په ما باب سره تعلق ساتي د دې کې د سچي د پرېودو خبره او چون کې درف الیدین خبره په دعا کې کی کم شتا زغم بری نسخه دې سرا باب رفع الیدین فی الدعاء چې څنګه ذکر یره کرکٹ د کمیونټی ښه ییږي چې جی دا کرکٹ نارواشه ده نو کسی دی کول سي العالم تک مو مليان حضرت دا لو بي دا قائم بي په مقام د هغه جنوب باندې چې کم د دو ملکونو د مسلمانان او غیر مسلمانان په دربان کې کی نه هو پنيزه بیا صحیح هونر دا لريغه ته گمراهی را او په زمانه زمانہ کې عظیمه ګمراہی همدق قلوب دیږي عظیمه ګمراہی یو څه ځای دې دا خو دې تلکې دې نه وکه و دا نه پستی دې تکه هغه دې نه نظر دې نه غاني پکی په حشیدوريانه د ټیوی دا یو څو قلوب چې تی ویالي و یره کې کېډو الا کان باټ دې نه مو تی ویواله اټه ګمراہی دې ګمراہی چې سجن تو <مانگره> توبه دا پارسی دو باس اللہ بے خیر دا آمیر ابن سال دا خلپ دار سال دا خلقی چه منگ نبی علیہ السلام پا معید کی وطیو دا مکین اراده دا مدینه وزممم کل جممم از و عرام و قامت نزیشو نبی علیہ السلام خوشو بے اخبال لحسون اپورتا قلل سالانی اوساد دوا وقتا بیا بسیده کی پریوتو فیر درنگ پیرکو بیا فاسیدو اراپایا دونه سپورتکلون دوایو قطالانه استاد مې اپریو تو دې د کون کړي درنګې تیرکلې اپا دو پرتقکل دوانه لا ستنه او مې تو دې د کون کې نمستاني بوستہ جامد ری هغه درې کر د ذکر کړې مې وی ني سولت ربي ما سوال کو د صدر منوش فاطمی کو د پول من پارن ماته دریمه ای سودم تراک د پریوتم دې د اکاونټ کې د خپل امر د پاره سوال مې د خپل رحمت نه خپل د پاره دریم د ومتې نور را بیا پریوتم دې د کوم کې د پاره بخښنه شکرې بیا مې سره پردې خپل د پاره د مثال د پاره دریم نور سره را پریوتم دې د کوم کې د پاره مضمون د حدیث او دین حدیث کی امام ابو داود سے بھی خبرہ کئی او دین تلوک کٹی سوچوکی اگر داندہ چھو مستنی پوئی دا حدیث چی کلز عثمان احمد ابن صالح ما تبین کڑو نو دا ابن عثمان او دا امیر ابن سعید پر جن کی واسطہ دا اشخاص ابن اصحاب ذکر کردی یلکا سچلے کردو ابن عثمان و دا امیر ابن ساعت و منسکی و از پدا نو اذکر کردو قال ابو داود اشاس ابن اصحاق اسقطو احمد ابن صالح حین حد دسن ابیه مره دغل تکی مقصد شد خب بی حدیثی واشو کدا حدیث ما تاان زمایه بر استازو نغنم موست ابن اصحاق اغه بیان کومه تر احمد بن صالحم شکله دغه بواسطه ما تر دغه بیان شنو پکې دغه واسطه د اشعث بن ثابت ذکر کړل ده دغه بواسطه ذکر کړل د مقصد همدار شو چې کله د حدیث د خپل استاد نورید له واستد اشعث پکې نو او ما چې د خپل استاد د بواسطه د بل استاد اوریدل دغه واسطه وا نوې په حد ثنی به یا نو موثنث بیان کړو مانتا پریواسي تی د احاس سره د احمد ابن صالح نه دا, دا بیان کړو موثنث سال رمانی او دلت چې کما دث مستنف ذکر کړه لري کده سنت تا سو غوري پاکی واځ تا د موثنث سال رمانی نشه سید مو یحدثنا ابن صالح واسطه بکی ذکر کردی خیال نیسا دا پا دی بنیاد باندی چید امام عبو داود صفانیز باندی راج خبردادا چی واسطه ذکر کول پکار دی سبکار دی ایلکت سا ذکر کول پکار دی پا دیو ها جدا پا حدیث کی هم واسطه ذکر کردی حاپی زی منزری سی وئی دی حدیث کی او راوی دی مصابی بن یعقوب الزمعی او فیه مقال دیکھ مقال نی چنانچہ زہبی سے ہوئی میزان کی ترجمہ دا دکی چو وثقہو ابن معید نیسائیو علیس بلقوی ابو داود و الیدہ سالح ری ابن المدینی ہوئی چو ضعیب تے منکر الحدیث داردی حدیثا اگر تفصیل شو. صلاح تی <تولادی> توبه شتی او کنی شتی درمیزی کی بتا سراش شتی سعودی مولیانوی صلاح توبه هم نیشتی او آغا شڑی وشتی در ترق منه ترق کولو کو لو تولی توئی لګی چې زړای په لوړ باندې توہی یا چې کوم دې په بلې ژبانه توہی طرفه په دې کې ریسپی راتګ مرا دېونې شپې را دنک مهربانه تاریخ په مشپيره خاتون کی ستوري ته تاریخ دې بار طرق لپاره ځور دا غینه پارت تروق لبستنگ جسی مالی دا غینه په تروق لبستنگ جسی مالی چرا شپی راتن که کس آغا دیو حلو دروازی تا مفتاجی کان رسول صلیم یک روانیت رجل احلو تروقن نبی علیه السلام بعد گرنن چرا شیو صلیق فالاحل تا شپی پرا تک سرا دین نبی علیه السلام و لیمانه کروا دانا دیو جینا په انسان چیکمه بي بي دا خپل خاونتا ځان مزين کوي او چې خاونې نه یې نو هغه به د رضا یات خیال میال نساږي اگر په دې زمانه کې خاص کر پټانستان کې زنانه د خاوند مخې ته ځان نشه شکه جوړه کړې او چې په نړۍ ته وځنه ځان دي کیږي برابر دا هو ځینافوې د حقیقت د ځی وکاره د وکاره جنانا خاون تخفرزان مزین کای د پاره چې د خاون کی ډول ورنټکی ادا کومقلان نه پوی کدا پوی دی نه ودا کاروري او ځین انسان کور تر عظیم او کور خلق نه خبر او د کور د څورن و دین او او په او حالت چیز دو تی نپرت کور بوران شید. نو دیو اجید نبی علیه السلام دشپید در آتک نمان اکنید. چاغذان برابر که سنبال که. ورازی تیم کچی دورازی خلقو تپر تلگیشی پلان که خلقران و زنان زنان سنبال آوریشی پلان که اچانک ورطاک نرے پکار. مخصرم داری. شيخ بل اهل عيال <سؤال> په طریق قدر خبرو الفقاري چې دی دو خلق چې د دې آداب ښه نه او کورون ته بي ادله ورغلي او غابي او عظيم خفغان سمه ما شو ژوندۍ روز طبيعتا نه اعلان دي د هديثه منا شوا شپې دره تګ او په دې حدیث وایه جی چې د سړی او د اس نوی دا خوشاله خبر واوري د څه کولای شي کنه راکا اچھا پنیر چنب څخه سیده جايز د کولای شي چا پنیر کنا جايز د نشي کولای که بیا ود سمون نه قال نبی نے دراتو سلام پر مایلنده کاغذ تاخیر کی سړے پر پروانه کرچي چپرانو په اولش پکره <تصفح> دا څونوای چې مخکي منو کړو پرې کې اجازه مې لاو شو دخول نه مراد جما کول او اول دخول نه مراد کورتا تک ماخصن درینا نه چې ټولې دې سفرې کړي دي سفر نرالو کورتا نه دې یې شپه اوله هي تکي جماو درینا پارا چې بس دې مطمئنه شخوپتا او دغه چې زنان حقهم ادا دې به خپ آرام <سؤال> سره شپږتي رہی واړه به هم آرام شپږتي رہی اته پر خبرې زکوکړه کوئی چې په عام حالات کې جما کول <سؤال> پاوله <سؤال> ترشکي <سؤال> کې به تر ندي بلکې چې انسان تخوبو کې اورش په پخیرېسته کې جما کې ادا به تر ایوځدارې کلا دغه خوب کی نو کم خوراک چې د کړی او هضم شي او طبیعت کې باندې شاد پیدا شي اولې تکي چې یو خوراک نه هضم شي او ati bawi د دې سره د خېټې د غټوالې مرز سوق په ماړه خېټه جماږي خېټه غټي او خېټه غټې د خښې نه دي بیا ګرزور ګراند دیو جنه او حالات کې دغه به ښه تر ده او سفر نتی کله زو غراج دا به او کبیل پر جو تدبیر د دینه مراده هغه په مخ اولمان تر دخول شکو تراتله بعد هغه حدیث او دی حدیث په درम्यान کې تعرض راغلو دبر تعرض په دې سرتريچی سر کې شاول حدیث محمول له هغه باندې تشکیب پدیمه کې راځي او دا حدیث محمول له جسپی پاولایته کې راځي یاول محمول له منی والا په هغه دی چکورو عالا <سؤال> تا اطلاع نئے ادا محمول لئے اگر چکورو عالا اطلاع یہ اول محمول لئے پا سفری بعید بانی ادا محمول لئے سفری قریب نجابر زمان راو اتیج مغدا نبی علیہ السلام تا پا سفر کیوں فلمہ زہبنا لینہ دخولان دی حدیث کی اختیصار دے بخاری کی تکمیل لیں ولما قدمنا نكلچ مونګرانه زپنه زهابنا لينه دغلا نو مونګ شورو شو چې د آخیر شو کورته نه وینې تر موي دبر کوی تر دې چې مونګ داخیر شو اني ووله لمبا نه تور کیږه مونګ داخله دوه پوری چې مونګ تم ته شته د بار چې ګمنځوي پراګندوي استواله وتستحدل مغيبه او صفایوکه د یو استو تاتلانی هغه زنان چې خاونې نو کور کې مغيبه ته وي چې خاونې رايي وي او استهاد د خو وسنه استعمال ول را عبارت دې د نفسي هغه صفایې ذکر زنانو د پر نه تبه تر ده نه استهاد د ول پن استعمال ول قال ابو دعوت قلع زوری اترق بعد علی شاہ قلع ابو دعوت بعد المغر اللہ بات ایو بسم لت کی تطبیق وکردو خواہ امان نیجامت تی مران دے جی زکاہ کماو مت چیکا دی دین هغه لپاره شفاعت نشته قران کې شفاعت د لپاره شرطونه تاسو یې نیوب کې خبره امدا نه چې د لپاره شفاعت کې نه هغه قاعده کې و نو مشرک دین نه نه مراد کاپید دین نه نه مراد باب ان کی تلقی د دې باب مقصد ده چې څوک د سپد ناراضی نو دغه مخیره تک دا تک ناجایز ی پرا تهریر ساتل प्रकारे ی پرا ته مزال چې بس ارځ کې بی ګمراہی کيه او دا غین چې کومه د غاڼې غوای جوړی په ځحیاں چیرې روانه او تهریر مخصداله چې بالکل دانه روانه حدود کې دن د نې استقبال کول شي جاي صاحب ني يزيد وې کله جراغ نبی اسلام مدینه ته د تبوک نه خلص دغه وخت صلاړه ذو مصلی لشم نور ما علکان سرا وصنیت مقام زگی تیدار صاحب نے زینت سیگارو صاحبون لے صندوق <تصفيق> ہجری کی دد پیدائش ہو او سنیا ا غنڈی تیری شی تیدا سی ہمارا ذمہ کے معنی چھوٹا او افاضہ پورا کر نہیں دا دوست نی یی و مدینہ منورہ کی چې اغ و او غونډو ته و خلک د مسااف ته دسطحی دپاره او چې سفر نهراتتون عې بترهباللهخواته یو د خوبا د مزید خواتهوه یو د ج برییس خواته دمررات اغ د چې کم د ج بریسې خواتهه یو ودان نه چې کمه مسااف چې ومه کې طرف تا نامه د خو خواته چې کو مید غونډ خوې ته او کم چې به شام ته نو د جبري سيرې فاطمه باندې د اغي تبرز درته تاسو چې دماس کی کتاب الجهد کیول کیږي چې کمه خیلی مزمرو او غیر مزمرو د اغي تذمیر به چې کولو کنا وګړه دوړ تر سنيه پوری غیر هم سنیا د جبري سره مره لکه استنبه دغه تر تطبیق لور با ما اتهام وو باندې باندې دې مستحب دي من په دې ځان دغه مولوی توغین په غزا کې کړ چې واپس ځان دې څولې نه کوټه امر ورو ختم که پلار د الله کې دې کې د واقعه ذکر کړل او چې مالیک چې نو جوان اسلام خبري وي د الله پیغمبر دې اراده کوم د جهاد زمامانښته او تجہذ به چې بغي باندې ځان د سامان د جهاد واخل نبي اسلام دې په انکیان سوريتلار شاته کاغه تیارې کړو د جهاد لپاره به مار شوي نو آغا تا هوی چی خنند اللہ پی سلام ہوی او تا هوی چی راک ما تھا آغا چی تا تا تیاریکڑا پاگی سرا ندا نو جوان دا آخوا راړو و دا خبری ورطاق لنو آخوا جی خزیدوی ای پلان کئی ورکردت آغا چی تا تا ما تیاریکڑا پاگی سرا او مئی سارو دا غینا سسیس او اللہ الہ تا هم بسین امینو دا مانی پا اللہ قسمی تنی سار دا غینا یوشه که ب په مبارک الله <سؤال> فيه چې ګنې برکت الله پاکي واچي برکت پکې نه چورې چې دا غوړې د دروان ګي خبره شو چې کله دی کې خیر نه چورېږي توفا ص رضی الله کی بس خیر واچوړي ټول ختمول پکړې الله پلار کی اچھا بابون تی صلاح امد القدوم من السفر منز کول پوخد و اپس سفر نه سفرنن شکل اس سفر سفرن د دا کور داخلی دو نمخ کی د محله محلہ کی دو رکاتا منز فکار دا علمت سفر تا بیا کور کی دوه رکاتا کول فکار دا اللہ سهر اٹھین کسا تعلق کان الائق من سفرن نبی رسلاما نرد سفرن مگر دو رازی علم و سنیب استاد چی حسن زحا ساختی پر نه بر جو ما برهو په کې دو دوره کته مو کو کې ن خو پوصونه خیر خبري معلو او زی به ننفسې جواز دی خو به سر هي حدیث کرا له ابن عمر نے روایت کی نبی علیہ السلام کہ شرع الحج نے دشر شو مدینہ نوخه کینہ ولا فادہ دروازے جمعت پل کی به دشر شو غیر تھا اپا کی دو رکعت <متبعات> منذ کو خپل کوڑ تلاڑ نا پی وئی ابن عمر وم دقتہ ولا ذکر نبی علیہ السلام متابات کی <متبع> مشهور <متبع> اچا اون دی کرای مقاسم چې په زمينه ممسر شي دا هغه چاته وي چې مشترک اشیاء د خلقو په درمیان کې تقسیمای لکه مالی غریمت شو یا نور شي نه شو او مقاسم چې فتحین ممسر شي نو دا, دا, دا, دا جمع د تقسیم دا اوراتینه تقسیمونه دي چې ان کلمه د کرار غلري نو دېږي چې بیا صاحب المقاسم صاحب مقاسم چې په فتحه دې مم سره شي او چې مم باندې زمي به د اشکان دا خبره چې اجرت د چا چې تقسیم مول کوي لري څو کم دي دې حديث ته چې تاسو ګورې منما دي مېره ياكم القسام ظنو تديد القسام ته مو یو قصامت سره نهبییر سرسلام عشي ی کوونه بین الناس یو شو د خلکو به درمیان ککیوي په ته قسمین د غ نه کمی کو کمی غې مقص داې چې چله دوک ی په چلو چال چاله زیات چاله کمی اوځان د سر کوي اور حدیث کې دغی تفسییل دا کړی چې به داسې خاان او ملکانه او توانې خلکو نو غو به داسې پهټوتی کوله نبی د اسلام دغیرره دایره په دې ترجیبانی چې په تقسیم څوکې دا خو به اتفاق نه رواه لیکن کومه تقسیم چې د زموکو خلق کړي دا پټواريان او غیره هم د دې ساو کم دي جمهور پنيز باندې اگر جاهد دې لري مملک سي پنيز مکروه ده الوتس حضورون مالیکی تب اغه د مالم له چې په کوره باندې نور د ریوا جنا چې د خلقه د بیت المال <سؤال> او سرکار نه نظر ترخه می لويږي نه چې د اوس اندازه کوي او چون کې پری زمانه کې امور د بیت المال کې پتا را غلی نه حاضر د خلقو د پارا حجرت اجل جاری مانات نهشته خو داج کوم صورتې دا ن روواې چې په چله او پهدو کامان دی یا په زور د چا خې اچھا او ز پهډ ل باې وي د خلکو نهې دسیری نه ررییسسی دغېمن دا اغلی چا چلې اون کې تجارتي تلغزي په غزا کې تجارت کول دې کې د حديث ته عمره دله سلمان وای چې رسولي د اصحابو د نبې اسلام نه ته حدیث په نکړې چې مختلفه خبر په تحققو خلقو خلغنیمات راويست تاسو د بیان نه پاره قال متا سامان او سبيقي ديا شروع خلق چې هر سوال خلغنیماتونه او سره راغوي دلك عمره لقد ربحت ربحا دګټه مې کول نه چې دا سیګټه منند نریب مې سل اچره دي وادي والو نه کړ اورات چې پدغه خیبر کې علي سلامي ويا کا خوانه شو ما ربنه secretário کړ او یامي شو ماخر سوال مې کول استر مې کول تر دي چې درې سو او پهې مې وګټل تقریبا 12000 درهم ندی نه جوړي او 12000 درهم پر زمانه یې ورج 16 روپي نبی علیہ السلام <سؤال> وی تاسو خبر در کوم په بهتر دیسره مه خيري رجوې ربي حبر تر سړ سره چې کټه کړي او سړي لاکې همبار علي السلام دې درکاته فست پرځنه نو موږ جواز معلوم شو چې نبی علیہ الصلاته والسلام او صحابه او زین د نړۍ سره محبت رانشي دا خبر یو تا اچا امباون په حملی صلاح با دی بیان دا اولو دا صلی که از دشمن تا دا خبره ازین کې و چې چه خرسولن دا اصلیه او هی بکولن دیب په دشمن باندې مکروحا دی دا انا پو مسلک داری نورا ایمام بازی پری قیل انا پوی پری که دشمن تاقویت را دا کار جائیس نی جوشن یو سڑی د زیباق قبیلیو زوی د نبی سره السلام فاطمه عالم په زغنه په رسول الله بدر نه ماراو له نبی سره السلام په په زغنه په رسول الله بدر نه سميره وس بي ابن فارس او دغه قرحاوي له گريشو قرهامونه تق اقره لري اقره هغه استوي چې دغه په تنفيذیک کې سپنواله په قدر د درهمونه نه سي قرهار دي پنوم سوازو خو ذکرې مسلمان شیناو په اړه یې محمده ما تا د چرګي استي یو بچیر اوستره تا غواخ نبی رسول الله حضرت علي بي زما حضرت دي کې نشته فینشه فی ته که صاف ان اوقي ذکه به المختاره چې پهواز در کمتا ته پدې سره پسند من دروي بدر دغره در د بدر نوم ذکر کولې شم آج دې درنا کول د ماور ما دماغ غنټو کې ظهري يومه به غرت زغو فبدنك ناخلم دې درنا نرو دي پيو غلام بي نور اسلام عليه السلام حاجيتي کړي دي نه استلان نسي اغايمه په جواز دې نبي رسول الله عليه السلام دغه په ورس کې زغر او کولا معنا استيا پاوبني خطول جاي شو جوا ب دا کو چې بدر مثلا دا مستثنا دا دغه غنیمت او د ارسه بل چې دې واقعي شو هم نه ده ممکن ده نه بي رسول الله صلي الله عليه وسلم د دې حالت 파م و دوی په سټري خو واپس او په دغه ترتیب سه واپس کوو وجود به نه شي اچھا دا غره کې کوم وخت کم نه ته څه شي با من کې له اقامت به ارج شي او سيدل پزمکه د شرک من کې کاپير ومن کې سيدل دا صدا خبره شو چې د ابو داوود کې د صحيحې سموري بن جنډوب شپه حدیثونه مستنبره کړل او ټول په امابادو څخه مصدر دا حدیثونه سمستي دي پر شويره او زیاتې کتاب الجihad کې غراله دا هغه صحیحه کومشبق حدیث مصننی دا دی دا داریخه نه حدیثه دغه په څو بیاره دغه صحیحه حدیثونه تاسو ته میلاوي مضمون د حدیث دغره نبی رسول الله او یو يو دې شو د مشرک سره او ځاله سره دا د پمېثال شو دا اذا دغه ته پدري وخت یو دا چې په یو کور کې د مشرک څوسي او دیم دات په یو خار کې وته چې یو کور کې نه د تر یو خارم راځي اگر چې یو خار کې اوس کور نه مستخدم ندي او دریم د اشتراک نه موراضي اوسېدونې موراضي اشتراک او رسومو کې پاداتو کې په لباس وغیره کې مقاول بمانه سروسی دلشی، ندا حدیث من باب زجر ده، سورن ورکی آخل قطع، چه کفری ملکونو تحسکی وزیل کرده زمانه کې خلک کوشش که جونگ امریکی تلاره، برطانی تلاره، او دا زورون لگئی، او دا دیرو خطرو سزان مخامخه، او دا دیب پتر دینا لگی چې چی وزیل چیز دا خلق، با دا آخل قطع نمتاثرش حتی چه دا دا دا دا دا دا دا دا فضاو سرچ کمدینو درست خبری واقعی کیجئی چه بیسر را بری دیش فضجر محمول <سؤال> شو او قدادری من صورت مراد شو شداغو و عادات و طریقیق پلول نبی آده پا حق غدبان محمول ده حدیث اے حجرت طرف ترغیب شو فرکتاب الجیحاد اول نئی باب سو باب الحجرت او آخر نئی حدیث کم ترغیب راوڑو الالحجرت داوی رپورٹ تلخیص کی کلام سرور مراتب ابتدا او تخلوس اختزاب او حسن اختتام نو حسن ابتدا شوه او حسن اختتام کتاب الجہاد ابتدا شوه د هجرت نه ابتدا مې وشو پتو ایته یحسن ال او د هو ته ال لث پانی سفې نو په کتاب را ایک دم کی